¿Dónde le ponemos? Hola, buenas tardes. Eh, Vamos comenzando eh, esta hora baja de actividades de la quarta fira. Eh, Havíamos pensado en dedicar toda aquesta hora baixa a una mateixa temática que es eh, el turismo y la gentrificación. Esto proviene una mica de, de la nuestra preocupación per la, per la deriva turística que està agafant Palma, en paral·lel a altres ciutats, tant de l'estat espanyol com del món, que s'estan introduint dins tots aquests circuits turístics internacionals. En el cas de Palma, aquests processos estan transformant la ciutat, en, sobretot el casc antic, no?, el que és la ciutat medieval, a un ritme vertiginós no?, i amb, amb greus conseqüències pels habitants i, i pel territori d'arreu de, de, de la illa i aquesta transformació tan accelerada i aquesta massificació que, que està patint la ciutat està, entenem que està començar a generar si no una resistència encara però sí un debat social o un cert qüestionament del model de ciutat i d'economia eh, entre de, algunes veïnades i com s'ha pogut veure no, a, la, a la darrera jornada que es va, va organitzar de part del, del col·lectiu tot inclús que se deia ciutat és d'aquí l'habita no qui la visita Eh, pues, eh, van començar a sortir un poc aquestes veus crítiques en, eh, sobre els processos de transformació de les ciutats actualment. i nosaltres volien també eh, dedicar aquesta hora baixa una mica aprofundit eh, en, en aquests processos. I do, hem, hem, hem fet l'hora baixa que eh, l'han diví en tres parts. La primera que seria de caire més, més teòric, que seria per tal d'explicar alguns conceptes rellevants a l'hora d'entendre de, aquests processos de transformació de les ciutats i havíem pensat en presentar aquest llibre que se diu Cartografia de la ciutat capitalista a càrrec d'uns dels seus autors, Mar Morey. Després tindrem una taula rodona eh, que, es, que serà sobre experiències tàctiques i estratègies de lluita contra la gentrificació del turisme amb membres de l'Assemblea Libertària d'Oca de, de Gràcia, l'Espai Veïnal de Cabañal i, de, i membres del col·lectiu tot inclòs de, de Mallorca. I finalment eh, tindrem una dinàmica de, debats, de debat en grups, també sobre ciutat, turisme i gentrificació mes en concreto sobre autoorganiz organización alternatives y práctiques de lluite y de, en esta, para aquest esta primera parte don pues, en marc eh, presentará el llibre cartografía de la ciudad capitalista que es un llibre que está coordinado per el, el grupo de estudios de estudios La Corrala, que ya va venía a la segunda a la segunda fira presenta un llibre i bé, És un, és un llibre que, que planteja preguntes com com es transformen les nostres ciutats, quins són els interessos que guien aquestes intervencions, quin model de ciutat s'està implementant actualment, o quin paper juga el turisme i els centres comercials, o si existeixen altres formes de fer ciutat que, que s'adacui millor als interessos de les persones. Uh, bueno, estas son algunas preguntas, entre otras, que se plantean en, en, el, en el libro y el libro uh, pues, eh, es de varios autores que han reflexionado sobre personas que están dentro de términos de diversas ciudades del Estado español, como Barcelona, Tarragona, Ciudad de Mallorca, Valencia, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz o Granada. El Marc uh, va, ha escrito uno de los capítulos, el capítulo que corresponde a Palma, que se di la ocupa la ocupación del de, ocupació, ocupació de espacio y el común denominador del trabajo urbano, apunte desde Mallorca. Y en Marc es un antropòleg social que està sobretot interessat en el, el carácterc de clase de la ciutat urbana y la mercantilización turística de la vida cotidiana Y ve ella ha ja colaborat amb noutros en, en altres activitats, també al voltant de temes de gentrificació o de transformació d esespais urbans, Y y ve, pues habían pensat que como que, que con que, com que ha estudiado el caso de Palma Mol Molafons, perquè ha fet la seva tesi sobre sobre l'antic barritxino de Palma, la zona de de Calatrava i de i de Caramunt, pues pensaven que nos podía ayudar a, a explicar una mica que conceptos. Y ve, pues le daré donaré pas. Gracias, la Eh, abans de res, eh, agraïen els col·lectius que, que han organitzat aquest acte. Eh, com deien, l'Alo és el segon cop que m'ho convidava a presentar un llibre, un llibre de la mateixa gent, dels mateixos autors. Eh? Se trata del de, col·lectiu Grup d'Estudios Antropològicos La Corrala, de Granada. El darrer cop, ja fa dos anys, a la segona edició d'aquesta fira, van presentar un llibre que es deia Por qué no nos deja nacer en la calle, eh? que era un llibre integra seu, i, i en aquest cop el que tenim davant és un llibre una mica diferent eh? bàsicament perquè ells només són els coordinadors, no han escrit tot el llibre ells i com deien l'Alo el títol és Cartografia de la ciutat Capitalista Transformación Urbana i Conflicto en el Estado Español Aleshores, També també un agraïment a, a aquest col·lectiu de Granada que ha pres l'esforç per poder coordinar aquest garbuix de textos que tenen un, un comú denominador, eh, que és eh, l'acció del capital a les nostres ciutats o a les ciutats de l'Estat. Es, es tracta d'un llibre que trob que, que apareix en un moment molt adient, apareix en un moment adient també pel cas de ciutat, un moment... On, bueno, dic que apareix, el llibre encara no ha aparegut si qualcú el vol cercar avui no el trobarà això és una cosa que és una mica una broma que he tingut amb els organitzadors d'aquest acte ja perquè com m'han convidat ja fa molt de temps abans de l'estiu a participar en això els va dir, és es que el llibre encara no ha sortit però sospit que per s'octubre ja el tindrem a les mans um, no el tenim a les mans s'ha publicat, jo encara no l'he rebut tot el que tinc són manuscrits eh? però no tenc el llibre en sí. Si. o sigui que en aquells que ho col·laborat tot el millor perquè és un llibre també que s'ha fet amb pla crowdfunding amb el programa Goteo Eh? que s'hagin tant fent aportacions per tal que s'hagin publicat si qualcú de vosaltres massa molt de greu dir-vos que encara pues, no és i si teniu ganes de llegir-ho, apareixerà aviat eh? bé, com us deia, és un llibre que apareix en un moment molt important, en un moment on, on podem veure ara mateix aquest període que va des de l'Espanya indignada fins a la crisi del règim que estem vivint ara com afecta les nostres ciutats i el que tenim són diversos autors de diverses ciutats espanyoles um, o, o de l'Estat, com li volo dir que hi participen des de diferents perspectives en el cas de ciutat a més a més eh, aquesta fira coincideix amb una cosa en la qual molt de vosaltres estàvem implicats que ha estat una eh, en diguem-ne, la, la desocupació de lo que és Casas Mopis o tot això que estem vivint ara i que trob que està directament vinculat amb el Mancol capítol que estic tractant jo, tot i que no és cert d'aquesta zona de Palma, però que sí xarda una cert d'una feina, un treball urbà que desocupa molt de ciutadans, molta gent d'aquesta ciutat, entre elles el que és crear nous espais de vida en aquesta ciutat com en Casas Mopis. Aleshores, això també és un reconeixement a la feina d'aquests companys que han estat darrere trop important tasca de revitalització eh, de certs espais urbans que tenim a la nostra ciutat. Comentava que és un llibre amb, amb varis autors i, i si vols simplement vos diré l'índex, ja que no el teniu a les mans i així sabreu una mica de què va. Eh? A banda de la introducció, tenim un capítol primer eh? que, que, que ve a, a s'alarga massa, que ve, que va ser el, el ciment que, que ferra tots els capítols, que serveix la producció i eh? sobre la pertinencia de un mapeo estatal del desastre eh? y después ya pasamos en los capítulos de cada ciudad el de Barcelona se centra mucho en lo que es la gentrificación la producción de Barcelona como espacio de consumo eh? gentrificación, turismo y lucha de clases el segundo capítulo es sobre Tarragona de la bicefalia de la ciudad portuaria a la bicefalia de la ciudad industrial en el tercer es el casco que vamos a ocupar del cual cerrarán la ocupación del espacio y el común denominador del trabajo urbano apuntes desde Mallorca el cuarto capítulo, si hay de valència que crec que ni ha perquè després ens va sobre otra vuelta de tuerca, la bicicleta en Valencia y el renovado capitalismo urbano. Capítulo 5, sobre Murcia, los tiempos de la ciudad, de los centros comerciales, capital trabajo y vida, el caso de la reestructuración territorial de Murcia. Capítulo 6, los sofán ferragós, però vaig dir-hem perquè vejo una mica de que va el llibre, órdenes urbanos, gobierno neoliberal y desigualdad a Madrid. El capítol 7, Sevilla, 1929-1992, la producció d'una mercancía. El capítol 8, Cádiz, un quiero y no pueden la conformación de la ciudad neoliberal. I el capítol 9, dels mateixos coordinadors del llibre, Granadas, un tronco, muchas ramas. Bé, fins aquí lo que és l'índex, no? Com podeu veure, són diverses ciutats, Obviament, és impossible dins un llibre poder bastar tot el que són les principals ciutats de l'estat. I eh, com, com s'ha originat aquest llibre? Aquest llibre s'ha originat a partir de gent que ja mos coneixíem, com solen passar aquestes coses. Eh? Això és gent que m ha anat coincidint en diferents àmbits, acadèmics i reivindicatius i polítics, com ara el de fa dos anys aquí a la fira mateixa que va organitzar, i és una gent que hem estat en contacte i que hem decidit mirar de produir una sèrie de materials comuns per tal de que fosin materials per anar pensant les nostres ciutats i per poder prendre accions també. No només és un llibre que ha de quedar eh, com una cosa acadèmica per poder ensenyar o per poder llegir des d'un punt de vista merament escolàstic. La ciutat capitalista, és com, és com un pleonasme, no? La ciutat capitalista, avui en dia, quina ciutat no és capitalista? Fins i tot el capitalisme d'estat de la Xina eh, deu tenir ciutats que també són ben bé capitalistes. I... Um, el que passa és que, que la ciutat no sempre està capitalista. La ciutat en els seus orígens, aquella ciutat oposada a el que era el camp, eh, o que nosaltres normalment oposàvem al camp, i que mai va estar completament oposada al camp, perquè el camp bàsicament el que feia era produir unes extraccions i produir unes... Eh, un, uns excedents per lo que era la ciutat i per això el camp com una cosa separada de la ciutat s'ha ja en un moment donat abans que hi hagués el capitalisme en si no? i durant el temps el que hem trobat és que d'aquella ciutat que era un mercat que no era necessàriament capitalista un mercat com a lloc d'intercanvi eh, a poc a poc se va anar convertint en pues, una ciutat industrial una ciutat on s'ha cregut unes manufactures i on seguia haver un mercat d'intercanvi també ara ja amb unes consonances capitalistes d'aquí que digui que avui en dia pues, sigui un poc un plenisme a dir ciutat capitalista totes les ciutats ho som. la gran diferència però, i és una cosa que tots els autors que estem amb aquell llibre més avant que ho de les fonts, és que ja no estem enxerrant d'unes ciutats i de les seves perifèries, on es produeixen béns de consum, sinó que estem xerrant d'unes ciutats que són béns de consum per si mateixes. Aquesta idea no és una idea nostra, és una idea que ja va augurar i que va iniciar ja un sociòleg i filòsof, Henri Lefebvre, als anys 70, amb diversos llibres, de dret a la ciutat, La Revolució Urbana, els dic en castellà perquè els ho el podeu trobar en castellà, en català no us hi ha traducció, o La producció de l'Espacio. I aquell mateix autor ja estava comentant això de com les ciutats ja als anys 70 ja no eren llocs on hi havia unes indústries que produïen unes manufactures, sinó que la ciutat era manufacturada en si mateixa, era un producte. Clar, molta de gent als anys 70, a no ser que d'un lloc com Mallorca, que ja era un lloc molt turístic i que s'estava produint com a objecte, realment no en tenien en aquest home, perquè encara no s'havien donat els processos de tercialització tan importants que han patit ciutats que sí que eren veritablement industrials, com podrien ser doncs, Barcelona, eh? Londres, fins i tot el mateix París a un moment anat Mallorca, veritablement industrial-industrial potser no ho era, però sí que hi havia una segona indústria important al segle XIX i a principis de, del segle XX eh, que serien unes, unes gerreries que existien al centre històric, com el que ho, avui en dia és la gerreria o, o el barri i sí que hi havia una sèrie d'indústries manufactureres eh, el que passa que no teníem un capitalisme industrial tal i com el coneixien altres ciutats Clar, el que coneixem molt a Mallorca, però, és aquesta altra fase. És aquesta fase d'una ciutat eh, producta, creada pel mercat mateix. Això està com fort, no? Això vols? No, no, a veure, a veure. Aleshores, seran de què passa? Seran d'aquesta ciutat, com a productora de béns, que passa ser un bé si mateixa. Eh? Una ciutat que ha de competir amb altres ciutats, amb uns mercats internacionals, per tal de posicionar-se i per tal de poder treure capitals... Però no només capitals amb el sentit financer de la paraula i, i, i dels diners, sinó capitals també amb la forma de persones. Ciutats que poden atreure gent, gent que tenen capitals culturals i socials, gent que poden ser ben bé turistes i que en si mateix ja incorporen dobbes en si mateixos. No? Eh, I aquesta atracció de capitals és molt important per entendre nos I aquí sí que tindríem a Palma, eh, damunt la palestra, al Manco dins el que és la regió mediterrània, com una ciutat que s'apostula... Eh, com important per poder treure aquest capital en la forma de visitants. Una cosa de la qual passarem a xerrar ara i que tots coneixem. Um, quan xerrem de ciutat com a producte, existeixen dos processos molt importants que, que hauríem d'entendre. Un d'ells, que no és que han de repetir molt d'acadèmics que estem aquí a Mallorca, que és el de la turistificació, en companys com Norman Murray i Macia Blasquez, que toquen el tema bastant, i també un altre que va lligat de la mà que no es ven bé el mateix que és el de la gentrificació que aquells que m'ho coneixen bueno, tenc alguns companys que per fer-me la befa aquí en el públic ja me diuen gent trimant perquè si tot l'òdia xerrant de gentrificació no? um, per aquells que no estigueu habituats la gentrificació seria el procés pel qual es dona una substitució de classe en un territori determinat des de les nostres ciutats i dels nostres barris eh? i aquesta substitució de població genera unes plusvàlues perquè la gent que arriba en aquests barris per viure i de nou té un poc d'equisitiu més alt i ha pagat uns preu més alts pel metre quadrat del sol del que pagaven els habitants d'abans aquesta generació de plusvàlua són d'un tercer eh? que són els gentrificadors de banda de veres, en la literatura de la gentrificació moltes vegades d'engentrificats en els que són desnonats i desplaçats i gentrificadors en aquells que arriben de classe mitja que arriben a comprar pisos i els habilificant i pensant que som el dimoni que són el dimoni, etc. realment jo per de la idea de que això no és així eh, de cantant un coms altres, són ben necessaris en generar aquesta plusval per a uns tercers, que són els que realment s'embutxaquen, eh, els dol més d'aquest diferencial, que li diem diferencial de renda, dels que estaven abans i dels que estem després. Això és una cosa molt difícil d'entendre per molta gent que treballa aquestes qüestions, perquè ningú mira de pensar de com aquestes classes marginals que ajuden a millor degradar el sòl urbà i a baixar el preu del metre quadrat, tenen alguna cosa a veure amb aquells de classe mitja que tenen un poc equisitiu més alt. I això ja sí que tenen a veure, perquè gràcies a la feina d'uns, de degradar l'espai amb les seves vides quotidianes, i gràcies a la feina d'altres, de mirar, de... A millorar, entre cometes, l'espai urbà i de dotar-lo d'uns valors i d'uns significats diferents i de més alt-standing, ne tant uns com els altres estan dins d'una cadena de producció de valor, eh, el diferencial del qual són d'un tercer, que normalment són empreses immobiliàries, eh, promotors, eh, constructores, etc. I és aquí, és en aquesta relació, el eh, qual m'interessa a mi estudiar, no? a mirar de posar una mica eh, l'ull crític en veure com no se' tracta d'un desplaçament d'una classe per una altra classe que entra, sinó que tots pertanyen a la mateixa classe, una classe treballadora de la ciutat que produeix ciutat eh, i que nosaltres normalment li dèiem classes marginals i classes mitges. Obviatament això és molt discutible, però si partim del punt que vos deia abans, de de que la ciutat es convé ja produït, a darrere hi ha un desip productiu i algú el produït Ara ja estic eh, avançant coses que tinguen el meu propi capítol i que altres companys no es cierren en aquest llibre, però fins aquí més que tots tocam temes de turistificació i desidentificació. El meu copito se titula La ocupación del espacio y el común denominador del trabajo urbano. Apuntes desde Mallorca m'agradaria que, que no vos emocionéssiu amb aquest títol, sobretot la primera part l'ocupació de l'espàcia, perquè molta de gent a lo millor se pensarà que estem xerrant pues, aquí de... vienen los ocupes. No? no, no estic serrant d'això, quan dic l'ocupació de l'espai, m'estic referint a una altra cosa, i per això m'agradaria llegir una cita precisament del Defebre, que inaugura aquest capítol, i, um, i després llegir altra un altra d'un geògraf bastant conegut, en David Harvey, del qual heu sentit xerrar segurament també eh? i amb aquestes dues cites, no vos llegiré res del meu capítol, però amb aquestes dues necessites veure una mica com mirar d'enfocar com s'ha produït aquesta ciutat nostra, eh? aquesta ciutat de Mallorca, i com ha anat generant plusvalus per tercers arran de la presència de gent de diverses condició i de molts grups socials diferents. Diuen les febrers. Si en realidad se trata de mantener la distinción entre obra y producto, hay que advertir que esta distinción solo tiene un alcance relativo. Quizás se descubriría entre esos dos términos una relación más sutil que la consiste en tener una identidad o en una posición. Toda obra ocupa un espacio, lo engendra, lo elabora. Todo producto ocupa a sí mismo un espacio y circula por él. Qual és la relació entre aquestes dos modalitats d'ocupació de, de l'espai, el producte i l'obra? Eh? L'obra i el producte. em tornaré ara en el final de la meva xerrada també, obra i producte. Quins dos conceptes que tenim aquí quina relació poden tenir i com es poden distingir? Els dos conceptes d'ocupació de, de l'espai me refereixen a això, com l'obra ocupa l'espai i com el producte ocupa l'espai. Eh? Les ocupacions hi tenen a veure, això ho veurem també, eh? les ocupacions en el sentit de eh, les clàssiques ocupacions que ja no els dèiem així, no? ara els dèiem alliberament d'espais. No? Eh, també el llenguatge és important, com, com va variant amb el temps, el que en anys no tenen una ocupació, avui un dia ara l'hem alliberat un espai. Entesos? Això també és asimptomàtic, però en això hi tornarem. Després ve l altra cita. Ah, recordeu que la segona part del meu títol i el comú denominador del treball urbano aquest comú denominador ho entenc com un treball col·lectiu un treball col·lectiu que fa una, una determinada sèrie de gent a les nostres ciutats i en Harvey en xerra d'això i aquí ve la cita la segona cita que l'heu posat en relació amb l'anterior els bienes comunes no són per tanto Algo que existió en otro tiempo y que se perdió, sino algo que se sigue produciendo continuamente, como los bienes comunes urbanos. El problema es que también siguen siendo continuamente expropiados por el capital, en su forma mercantilizada y monetizada, aunque sigan siendo producidos continuamente por el trabajo colectivo. ¿Eh? Y de aquí la idea de que exista un común denominador, ¿eh? que trabaja colectivamente la ciudad, el producte del qual, d'aquest treball, després és expropiat per uns cercers. Serran dos conceptes, turistificació i gentrificació. El turistificació me pareix que està bastant clar. És una cosa que ens estem trobant avui en dia arreu. Um, el vivim ja a les illes des de fa mig segle, però Òbviament, eh, els darrers anys eh, ha anat increixent d'una manera molt accelerada eh, el fenomen dels creuers, el fenomen dels botic-hotels a eh, barris on abans no hi havia hotels, no només el centre històric. Aviat tindrem botic-hotels a l'Eixample també de, de Palma. Eh, I també aquest nou fenomen d'aquest estiu de, de pisos de lloguer turístic, que també podria ser una altra cosa interessant a xerrar. En el meu capítol, jo realment no no aixard dels joguers de pisos turístics no, no he rebut encara no he tingut temps de poder investigar la cosa a fons com voldria, però sí hi ha cap xerrant també hi ha cap xerrant de l'aparició de hotels. El capítol la primera meitat és molt teòric el que faig és mirar d'explorar aquest concepte d'obra a través de tot el treball d'Henri Lefebvre a través de diferents llibres i com entenir l'obra com una cosa que és eh, diguem-ne el producte d'un treball continuat d'unes poblacions donades en un territori com aquest producte moltes vegades se vol situar fora de lo que són àmbits de circulació del capital com normalment estan vinculats també a lo que serien uns comuns eh? a lo que avui en dia diríem comuns, en l'Eferme no l'he de comuns perquè la paraula no l'utilitzaven en aquell moment tot i que hi va xerrar de la comuna de París però no els comuns com a comuns que avui en dia diuen xerram, no? que donin la boca plena sobretot en aquests determinats espais de debat on es trobem ara aleshores l'obra eh, la, la determina com això i la diferencia del producte que seria una mercaderia eh? i el que li interessa eh, és veure com certes obres esdevenen mercaderies, per això per exemple pensar en l'obra d'art és interessant, aquí tenim un autor Walter Benjamin que ja en xerrava d'això eh? xerrava de com el capital mira de reproduir constantment certes obres d'art eh? i el que tenim és la industrialització de l'obra d'art, el kitsch etc que en Walter Benjamin va ser explorat també. En Leferment no, no se fica tant en això, però aquesta idea entre els dos autors a mi me serveix per poder veure com, com modificant com mercantilitzar eh, una sèrie d'obres, una sèrie d'espais únics eh, que podrien tenir a les nostres ciutats, sota uns patrons que són exactament iguals i calcats arreu del planeta. Les processos que estan acorregant ara a Barcelona, a Madrid, a València, a Nova York, a Londres, a París, són exactament iguals i transploren el mateix patró. No de Bades, fa un mes, per exemple, a Venècia tenim uns companys que estaven protestant contra els creuers que estaven arribant a Venècia, tots poder-ho seguir a través de xarxes socials i d'altres llocs som això m'estic referint-ho, som uns patrons calcats allà on la producció de la ciutat no és una cosa única, sinó que el que mira de fer és adoptar aquestes obres, que són aquestes ciutats, que són productes de segles i segles de transformacions urbanes, i de com se miren de ficar dins una picadora eh? una picadora que mira d'homogenitzar-ho tot, i realment és difícil distingir avui en dia si ens trobem al en centre històric de Barcelona, el barri gòtic o si ens trobam eh, pues, per als voltants de Canemunt i del barri antí. En això m'estic referia eh? ho amb aquesta distinció d'obra cap a producte. Una cosa clara pues, la teníem, per exemple, amb el que deia ara de, dels joguers turístics. Els joguers turístics, també en duim molt sa boca a i n'estem xerrant constantment, se mos està venint com si fos una panacea, com si fos una economia col·laborativa amb auge. Eh? Jo li dic economia col·laboracionista, no li dic economia col·laborativa, és bastant pervers, perquè de fet el que està succeint és que està fent els mateixos habitants partíceps dins d'un procés que està ajudant a uns tercers. I que vendria a ser com una nova onada de gentrificació en les nostres ciutats, allà on la ciutat s'està creant ja com un estat fluid constant i on no hi ha de crear unes comunitats més o manco estables o estanques. No, no és que hi fossin mai, eh? talment, aquestes comunitats estables o estanques, però certament mai van ser tan fluides com ho són avui en dia. I aleshores el capítol, ja la segona part, la que de xerrar és com produïm aquesta ciutat cap en aquesta visió de crear una ciutat pels turistes. El que faig és presentar una ciutat escenari on mostràvem estàtues humanes al plaça Major, per exemple, en companys que estan fent desplàtua damunt d'un escenari i en un poc de dobbes, o esperen rebre un dobbes, pues, estan tot el dia aturats sense moure's. Pensem, per exemple, amb en Roberto, un vei company uruguaià que m'ha d'ajudar fa bastant de temps en la meva recerca quan estava en el barri que treballava a la plaça Major i és un cas que trec eh, a col·leció. Això lliga bastant en les polítiques que han tingut eh, darrerament sobre civisme eh, i tota aquesta normativa legislació i sé que hi ha una sèrie de companys, que aquí no hi són ara mateix, crec que ho estan treballant també, però a voltes també ho coneixeu. No? Tot el que són artistes de carrer, etc que també se senten perseguits per això. Aquest és un cas important perquè... Òbviament no és tant el, el treball d'en Roberto en aquest cas està, és, és el que treu els turistes perquè li facin les fotos sinó el que treu els turistes en la ciutat i el que senta històric Aleshores la segona part eh, és com empírica però històrica no és ben ben no gràfica utilitzen en Roberto com un recurs per poder dir no és en Roberto que treu aquests turistes és l'escenari on es troba com es va muntar aquest escenari I llavors la segona part va xerrar de l'arquitecte Gabriel Olomà Esteve, que no sé si el coneixeu o, o no, però en què bé l'home Esteve és l'arquitecte que va crear, per exemple, Jaume III. Tots coneixeu Jaume III, no?, aquí ciutat? Sí. Tots coneixeu també el Mercat de l'Olivar, tots coneixeu també la plaça Major, tal com és avui en dia, eh? on estava la Casa Negra. Tot això són obres de Nalomar, que en acabar la Guerra Civil va rebre l'encàrrec, perquè també va guanyar un concurs urbanístic, eh? va rebre l'encàrrec de poder transformar tot el centre històric en un gran aparador turístic. Ja era una idea de l'any 39, això. Eh? No és una cosa nova de fa poc, és una cosa que ja ve d'antic. I l'any 39 va guanyar aquest concurs. Va guanyar aquest concurs també perquè darrere tenia una persona que el finançava bé, que era Joan Marc eh? i això cal recordar lo bueno, tot això se troba en aquest capítol, aleshores Joan Marc finança en, en Gabriel Nomà i en Gabriel Nomà guanya concurs i a més a més just després de guanyar el concurs has enviat després de fer esplànols i de dir que a transformar tot Palma no només els espais que us he ara, tot el centre històric que havia de transformar eh? ho publica després de el 1950 amb la reforma de Palma, eh? un llibre bastant important que se va reeditar el 2000 pel col·legi d'arquitectes d'aquí de les Illes Balears, us ho recoman molt Aleshores, en Marc no només fa el possible perquè Naloma no pugui guanyar el premi, sinó que l'envia estudiar a l'MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston. Uau, Naloma no se'n va a Boston. L'any 42 o 43. Eh? I se'n va allà a estudiar. I allà, allà com a urbanista, s'interessa molt per dos conceptes que són capdals per entendre la nostra ciutat avui en dia. Una d'elles és el de patrimoni. Una idea que no se treballava molt aquí aleshores. I l'altra és el de barri barri no en el sentit de comunitat com a lo millor que entendim nosaltres ara, però sinó en el sentit de lo que deien en anglès Uh, neighborhood units eh, que dirien els planificadors i urbanistes uh, americans, aleshores tenen el barri com a unitat de planificació urbana, aleshores el barri entès així i el patrimoni com a element de revitalització, de dotació de valors a la nova ciutat que s'ha de reconstruir, són dos conceptes que importarà Nolomaki quan comenci a desenvolupar el seu projecte de la reforma de Palma que havia guanyat el concurs l'any 42 o 43 és l'any 50 però que publica el seu llibre què passa? Que l'obra de Nalomà era molt vasta, havia de desbocar gairebé tot, tot el centre històric, no va aconseguir. L'únic que va fer, però, va ser mirar de crear unes fites importants que són aquestes que vos deia abans. Però no només Jaume III, el Mercat de l'Olivar o la Plaça Major, ja creant un itinerari que avui en dia està patat de turistes, com us podeu imaginar, eh? perquè hi Sant Miquel, passant eh? cap a Cort, etcètera sinó que ell també havia d'esbocar de barris com ara se calatrava, se gerraria s'havia d'erradicar tota, després de Sant Pere havia de ser uns apartaments enormes també per poder allotjar turistes i residents benestants, tot això no va córrer perquè no hi havia prou finançament per fer-ho. Constantment, durant els anys 50 i 60, se diu que no hi ha doble ves per fer-ho. No Norma també se transforma, de mica en mica, Nolomà, aquesta visió que tenia d'aquesta ciutat, que li havien encomanat fer, ha i ell mateix decideix l'any 54 ja anar-se'n a Madrid eh? perquè el criden. El criden per poder ajudar a redactar la primera llei del sol de l'estat espanyol. És un major que il·lustre, Nolomà, eh? MIT, i després redactor de la primera llei del sol d'Espanya. Eh? I, i se'n va l'any 56à 54 a poder redactar aquesta llei. Després d'estar en temes urbanístics, en temes de sol, Nolomaz torna a Mallorca i quan torna a Mallorca això va ajuntat amb un altre moviment, una altra cosa molt important a la seva vida, que és que l'anomenen representant de l'estat espanyol a l'ICOMOS, que és l'organisme més important d'Europa, d'Europa Nostra, diu ja, ja té, ja té conyo el nom també, Europa Nostra, que és l'organisme que vetlla pel patrimoni construït d'Europa, de cara a l'UNESCO. Això és molt important també tenir en compte. De l'ICOMOS se'n en dia. Eh? El 2014 se xerrava, i això també ve recollit el capítol, se xerrava de fer del centre històric eh? un monument de la UNESCO, juntament amb la serra de Tramuntana que va ser anomenada el 2011, per preparar-lo el centre històric, eh? en totes les repercussions que això podria tenir pel turisme, etc. Bueno, qui és que promociona aquesta acció? L'ICOMOS on va estar en Gabriel de la Mara també. Eh? No és que en Gabriel de molt pervers ni res, sabia on està en el seu moment, és tot. Eh? Bé, aquest home aleshores està participant a nivell europeu en, aquestes, en aquesta, aquests projectes de patrimonialització però ha estat unes repercussions molt importants pel Centre Històric de Palma perquè l'any 64 és quan Palma el centre de Palma, el Centre Històric, s'adivideix en una part monumental i una part no monumental. La part monumental seria allò que avui en dia pues, seria la ruta turística per ser, eh? la catedral, la llotja, anar a fer unes compres pel Jaume III, eh? tot, tot, tot el que seria el nucli. I després, del centre històric no monumental seria aquests barres perifèrics, que en no l'home mai li va posar mà perquè no tenien finançament, però que quedarien a l'espera de reformes posteriors i futures. Reformes posteriors i futures que ocorrerien a partir de l'any 79, amb l'arribada de la malanomenada democràcia, i amb els plans especials de reforma interior del Puig de Sant Pere, de la Calatrava, de la del Temple. Tots en projectes ja d'anar a la mà de l'any 43. O sigui que és curiós com s'han reactivant les coses després. Eh? Però això una altra història i no me'n perquè, si no, ja ja m'ho ja passaré de temps. De fet, ja m'estic passant. Bé, perquè veieu, això seria eh, la segona part. I la darrera part el que faig és mirar de tornar a una sèrie d'esquerços etnogràfics, de veure la polèmica de les terrasses que tenim a Palma com a escenari que s'ha anat construint durant aquest mig segle, eh? torno una altra vegada al nostre Roberto eh, com, i, i el seu treball com una estàtua vivent en enmig d'una plaça que també és un escenari i el eh, que faig és tot això amb el que vos deia abans dels comuns, les obres i els productes. Jo, com una ciutat que m'à produint entre tots, vesserrificada, vesser mercantilitzada per uns tercers eh, i es va posant en el mercat. Eh, com a reflexió final, i això no pereix al llibre, però podríem utilitzar el cas que els du ara entre mans i, i que, que aquí tenim bons companys que han estat molt involucrats, podríem pensar en compte de pervers del sistema de que per exemple, ara mateix el fet de que ca es mopis eh, s'hagi pues, eh, desallotjat, per una altra persona que no és ben bé el propietari que tenia abans aquests immobles, com podria això ajudar a cada cop i volta que Casas Mopis s'arrivitalitzi d'una manera molt més ràpida eh, per tal de poder quedar immersa a dins del que és un circuit de capital i de mercantilització. Amb això no vull dir que malament que hem fet, a lo millor, amb les accions que teníem allà. En el, que vull, el que vull dir és de prendre consciència de que aquelles obres col·lectives que produïm a tots, Casas Mopis, per exemple, ara, són apropiades per altres i són posades a la palestra per altres per tal de poder-los en uns circuits eh? i de com de pervers eh, és aquest sistema eh, havia quedat amb en Lalo que jo només xerraria un quart d'hora o 20 minuts, els 20 minuts han passat, són 24, o més, perquè he posat més tard encara, i, i que m'agradaria molt que hi hagués una sèrie de preguntes, o millor sobre el tema de gentrificació, sobre, sobre el tema que duim ara de, de lloguers turístics, o sobre el tema de turistificació, que bàsicament seran qüestions que entenc que s'hauran d'abordar a aquesta hora baixa en diferents taules de debat, no? Sí. Molt bé, això era moltes gràcies. Sí, bé.